Eh uh, kichwa cha somo la leo kinasema baraka za Bwana hazipimwi kwa vitu. Baraka za Bwana hazipimwi kwa vitu. Na na na na na mkubwa na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Limepingana na fahamu za hao waituwa wa kristo. Lakini atutacha kusema kweli. E, manzo kumina tatu anasema hivi. Manzo kumina mbili tatu haraka maneno ni mengi. Anasema nami nitawabariki wabariki wakubarikio. naye akulanie nita mlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kuna kitu naituwa baraka za Ibrahimu. zinafundishwa makanisani. Huko Urokoreni ndo kabisa makao maku yao, wanapenda sana bariki za baraka za Ibrahimu. Lakini tutaona kwamba maisha ya Ibrahimu yalikuwa yamejawa na upungufu mwingi pia. Mungu anawaambia katika watu waliobarikiwa na ikawaingiza katika za baraka. Kwa kwanza kabisa alikuwa ni Ibrahimu. Eh. Eh. Lakini Ibrahimu tutaona anafikisha Miaka ya uzee, miyamoja, walikuwa naishi miaka kama hii tunayishu. Hii kisio kile kizazi cha kina Adam na wengine, awa kina Nuhu. Hiki ni kizazo cha Ebrahimu wa nishafikisha, wa nishafikisha baki kuwazo kuishi miyaka mia, mia, yishirini, mia, thalatini, umo, na hamsini. Hey. Walikuwa hawana waishi miaka mingine. Lakini anathikisha miyaka mia, hana mtoto hata umoni. Leo hii mta akiishi hivo, hana mtoto, hana uzao, hana mngi, hana familia, eh labda kiaamua mwenyewe ataonekana hana hakuna baraka juu ya mungu, za Mungu juu yake ndio sababu somo baraka za Bwana hazipimwi kwa vitu mfano wa vitu tunavyosema sio vipimo vya baraka za Bwana ni na kuona, baraka za abuana, nini eh, kichwa, kichwa kingine cha somo kusema ungeweza kutumia kichwa kingine kinachochosema eh kibali cha Bwana hakipimwi kwa vitu baraka au kibali kwamba Mungu amekukubali Mungu yuko pamoja nawe havipime kwa kuangalia ni vitu vingapi ni, mji, ni familia ipi ni watoto wapi ni mambo yako haya kipimo cha baraka za Bwana sio kipimo cha kibali cha abuani. maana pana hili somo kabla nianze kulipanua kidogo kwamba una pesa kwamba una nzuri na elimu vinaenda pamoja hivyo vitu Kwa unabadilisha vieo ya no sikia hametoka, sikia likuwa waziri wanina katoka kawa mkuu wa nini na nini. Vieo sikia wakufa wakimupangia waki vieo vyake, alikuwa sikia katibu mkuu wa nini, sikia nini. Ukwa kuta vieo hata hamsini, 30. Hivyo vyote. Kwa mba hivyo nafyo nafyo. Kwa unapendwa na watu, na watu, kuna mtu unaputa ananyota ya kupendwa na watu. yani akigombea ya tu nafasi anachaguruwa yeye watu wanamsema uwezo ukasikia watu wanamsema vibaya hapa Tanzania wapo chunguza kwenye farmu zake wapo ngine ni wanasiasa siasa wengine ni, ni, ni watu wa dini unakuta dini zote zina eh huyu anapendwa na kila mtu na kuhakikisha mtu alikuwa na wote ni Yesu ni Paul. E, ni Musa alipata washindani wengi alikuwa anapambana ana, ana, ana na na, na, na maadui kila saa kwamba unavyo vyote hivyo siji kama mnasikia kwamba una sura nzuri kuna watu unakuta kabisa sura yake yani ukiangalia unatamani ukaye unamwangalie wapo wapo ila pia huwa inawezaaika e, kwa kisha zaaika sana huwa inaisha kwamba una afya nzuri unakuta kuna mtu yani usikia merazo afanye nini afedaki kwa vizuri umle wako unatimia katika athi. kwamba unandoa ndoa nzuri yenye wazao yenye haina ugomvi haina nini hivyo ni, hivyo ni ni kipimo sio kipimo si, si kwamba una eh mtu anafikisha umri mkubwa unasikia anagongolewa wan, anasherehekea miaka 100 si ya nani ya umri ya, ya uzee wa mtu usivinge kwamba na muungu akampenda sana akamfikisha miaka 100 lakini kwa sababu Ivuyota si ofigezo. Tafiti tishoka maalipo, na kuani yambo mkoomba nguvu ya kani muda mrefu sasa, tukomo na hizi kubusa kubusa misaari na yozopuji ba ya maere. niko naongepe kiau. Kwa mauna, una una una una una wanasema nasaba, mfano kwa Paulo, kwa Paulo wa Paulo. Hazuki baba wa Paulo, mama wa Paulo, hazuki chote tunamwambia yeye na Yesu wake tu wawili. E, kwa kwamba una na saba kubwa, na saba ni nini? Ni wajomba wa uh, siki mashangazi, sijuu babu wa zamani. Yaani e, mkao umejaa mko wengi na watoto sijuu wamefikia ngapi? Sijuu 10. Hivyo vyote hivyo, sio vipimo ya baraka za Mungu. Mungu anataka vileta kama baraka zake, lakini sio vipimo. Kuna kipimo kingine sahihi. So many meals. I want to eat a shark. Hey, that's many people. When people say, okay. "Na mara nyingi, people na vingi ne vingi," so vigezo ya kwamba mungu korazi na uwe mungu makuweke kuraki baricham. It's not the measure of God's favour. Favour ni kamati bari. I will barika. Uh, Tuniazia pari kwenye mazo kuminambiri wabali za Ibrahimu. Kwamba Ibrahimu ana e, e, e. Ibrahimu Tutangunia kumona Ibrahimu mabu katha katha e, maisha hake ni indaji katha, katha lakini kabla kuna kwa Ibrahimu tuandeo kupanua uigo hii hoja. Tusine moja kwa moja kwenye mtu moja moja. Tuone maelezo ya mungu mbali na maisha mtu moja moja. Emituone katika kitabu cha matayo Matatu kumina saba nasema ni, Tuende haraka kiloko Matatu kumina saba Mimikifika nita, pari nitaanza kusoma Matatu kumina saba bilo sema Natazama sauti kutoka mbinguni Ikasema huyo ni manangu mpendwa wangu Nilie pendezo wanaya Huyu mtu anakibali cha mungu Ndiyo siyo? Mm Hicho -hmm. nakibali cha mungu Mungu anasibitinjo kwamba mba huyu manangu mpendwa Nilie pendezo wanaya Emtuende em, matayo Nane Tume Kumi na na shirini Matayo nane kumina na shirini Matayo nane kumi na na Hizo na na, ni habari za Yesu Kibari cha mungu kipo juu yaki amependezwa pindezo na hai Kumina na shirini mbibina nasema hivi Muandishi moja kamuendea akamwambia Marimu Nitakufuata wendako Yesu kamuambia Mweha wanapango na wa angani wanavyota. Lakini mwana wa adamu hana, Hata eh, kakulaza kitu chali Kibari cha mungu ni kikuba juu yake na hana makazi. Kama yesu kristo nabwana wako, basi huwezu kaishi tofati nabwana wako. Sina wana kwamba utaishi bila makazi ya nataka Nata kwamba jinsi kibari cha mungu juu wa yesu, ha, ha, kukosa nyumba hakikuwa kiezo kwamba ha, hana kibari cha mungu. Winginevo angesema kwamba sasa si, kibari kimondoka, hana. kibali cha Yesu Kristo kwa Mungu Baba kilikuwa juu yake. Na na nanielewa? Tunaelewana? Udo kweli? Eh. Hmm. Kwa hatuoni uh, leo vipimo vya dunia hii idadi ya majumba mange kwa naye Yesu eh na idadi ya wake sio wa Muhammad sio ana wake wangapi na watoto. Aliozalwa watoto wengi ndio kingekuwa kipimo lakini Yesu Kristo hakuna hakuna kilitoa kila kina alikuwa na kibali cha Mungu juu yake. ee hizo kwa ni kwani Na siku kuna vitu vizuri usikiri cha Mungu kumamboko. Sawa. 27:46. Hey. Jumla, jumla ya mambo haya. 27:46 27 ni habari za kwa Kristo. Uh, tutu, ato, kusema hayo pia. 2:47 na 70 anasema na kama na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema Eloi Eloi lama sabaktani yani Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha oi kwa hiyo ungezungadhani kwamba Mungu amemwacha Mungu akumwacha Nitaenda kwa watu wakawaida Uli ni kristo mungu katika mwini Watu wana tabia kujificha nyuma Uyo si mungu tu Hapana Kujifiche yani Yesu kristo Tuma mfano wa kuhishi. eh Na katu mfano wa kuna minguni eh. Lakini watu Wakitaka kukata Soma nakwambia wapana Iyo likuwa ni kwa habari za yesu kristo Lakini likuwa ni kwa magwa Yanayo mpendeza Ana uchukua mfano wa yesu Wakiwona nigita machilatao kipinga Nakwambia uyo likuwa mungu tofalt. Masi tuenda kwa mfano wa mbao Sio mungu pia W Lakini tuanze na wa Yesu Christo mwenyea mbao ndo tumeto kwa jina laki Amina Sawa tuyajue haya Kwa tunaona kwamba Watu wanjo na Yesu Christo wakati mgini hata wea raza kakupito Kwaona kama mungu wale kuwache Ninawa ambia wakati mgini ya kakani mungu labla kibali cha mungu labla kiko juu yao Wadae ni kwenye neno lake kama asafu kwenye zabri ya sabina tutafika Nagundo kwamba kibali cha mungu bado kiko juu yao mwina. Tuna katika kitabu cha Ruka mwango wa tukome matayo kwa yu kitabu Ruka ni rais sana. Na Ruka katika kitabu kimoja pare cha malko. Matayo mwango ule wa 6, 26 bina na sema ito. Nime sema matayo Ruka. Ruka kama nimeeleza tofawa. Ruka 6, 26 bina ole wenu nini watu wote watakapo wasifu Kwa kuwa waliwatenda zao wauongo mabo kamhaiyo. Ukiona leo hii watu na dani watu kwamba ai na watu watu watu na ndo na watu na watu wote watu na watu na na nini na nini e, na kanisa da. la ina sio hali sio watu tupe kiake, hata kanisa. Kuona na watu wengine na watu na watu na watu na watu na watu na watu na watu na watu na na na watu na watu na watu na watu na watu Kwa mungu kime viriwa, kime Kwa mungu ni machukizo biprena so. Kwa ukiona watu wote wanakunga mkono. Kwa hirazema, utakapu ala kumukaribia mungu, watu wengi watakukataa. Hata kamani mtoto mdogo. Utajikuta idadi ya marafiki na kungua. Eh. Nishini kipimo harisi. Anasema ole, wenu, watu wote wakipenda, wakiwasifu Ndivyo yalivyo faya kwa manabiwa uongo Manabiwa uongo na watu mbao ni wa Leo hii wanasiasa ni waongo Lakini watu wanapenda sana wanasiasa Na wanasiasa wanjia wanakumbariana kamisa kwa mba siyasa ni mchezo mchafu Na wanakumbia siyasa ni mchezo uongo Lakini watu wanapenda wakwaza kamisa ni wa wanasiasa kwa sababu wanaenda katika njia za uongo. Nena kweli uone kama utapata watu utakaoelewa. Ni mtaka wachache kama ninyi. Na wachache wanaotafia kutoka mbaya. Tukote lazima <laughs> nikai na wauliza uliza. Okay, ama somo sio ume pesa. Lakini sio magumu. Hmm. By the way kuna masomo magumu kwenye Biblia huwa siyafundishi. Haya ni maraisi. Kila leo mengine mazito. Niambia lakini muda wake bado. Sasa naambia nasema ninge ninao mengi ya kukuambia lakini hamwezi kuyapokea sasa. Peningnya pas susungkan, ah susungkan, biar kita percaya diri aku asas. Tak kini dia what? What? Tegas. Stow. Ada saya ni tu Eh, kini ni neno ramu. Eh, nasi oco sakucer, aku fundish aku tu flani, barak. Barak e, ayat tu fakir tu namtu tanah solo, aku fikir namtu tu kanto sasa, pelan pelan Mungi naziwa naziwa tungewe maziwa kwazi. Lakini sasa tunazia kunyo vitu vigumu. Kula vitu vigumu. Eh, Sono kumbawa. Kini hili somo ni sio somo kumuini somo. Tulio wengi hapa tumepigika. Ukuhuna umepigika. Ukuhuna mbako usifiki kumbawa na no, mungu kwa kwa kwa chapana. Lakini pia kuna watu wengi walioacha na mungu. Wakajikuta wako kwenye kupigika. Sama wakajua nita juaje. Utajua iwapo unatembea katika mapenzi ya mungu. kuna soma maneno ya Mungu unaingia katika kanisa na kuna neno la Mungu unaloikataa ukiona kuna maneno ya Mungu unayakataa katana mambo ya mungu, kata. kupingira usishangai kimsingi Mungu yuko anakupiswa lakini kipimo cha kwamba mtu eh, mtu ana kibali cha Mungu kipimo ni kiwango cha maneno ya Mungu ambayo kinaingia katika maisha yako katika ufahamu wako Nikipimo kikubwa sana Chakibali cha mungu Sio vitu hivyo nazo Sio sifaulizo nazo Sio marafiki Sio idadi ya nasaba Sio vyote hii So mekutoka katika kitabu cha Zaburi Sabina Na ayubu Kwa hiyo tunatoka kwenye gano jipa Tunatoka kwenye gano lakari Zaburi Sabina Budi anasema msari wa tatu mpaka wa tana. Na kumina mbili, anasema hivyo. Zaburi, sabini wa tatu. Zaburi, sabini wa tatu na kuomba, wewe una, unapenda una kuhisoma-soma, ita kusaidia. Inajenga, ina inakutia ina moyo. Ukio unapitia kwenye mamu magumu, alafu, kwa unapati majibu kwa mba, raba munga ni hacha, utakundua sabini wa tatu na kuomba. Na ya ayubu moja mbili. Na, na, na yeremia wa kumina mbili. Hey. Anasema hivyo. Siri ningeweza kusoma zaburi yote hiyo lakini tumesema ndogo. Usalimu wa 3 unasema hivi. Maana na aliwaonea wivu wenye kujivuna. Hawa ni watu wema au? Hapana. Nilipoiona hali ya amani ya wasio haki, amani ya maisha yako, ya kula kwako na shibe yako, ndoa yako, watoto wako, vitu vyote Enda hiyo amani ni sio kipimo cha kibali cha Mungu. ni watu wanaojivuna. Eh. Usalimu wa 4 anasema hivi. Maana hawana maumivu katika kufa kwao, na mwiri wao unanguvu Awatu anafikisha mbaka miaka miaka Nasikia leo tunashirika mzei wetu anafikisha miaka miamoja Miaka miaka miaka kumi sinangati Hei, eh. hicho sio kipino Chakibari cha mungu Kina Yohana batu sayo wakufa na miaka sinangamata Yohana anafikisha miaka 35 Alikuwa kujia 34 Kini mungu wa kitaha kupayi kibali pia nakupa eh. Kusema kwamba kuto kuwa navyo Ndiyo basi kibali cha mungu wa pana Vile vile nungenzia kuubili kini kwamba Kuto kuwa na na, na, na na vitu Siyo pia kwamba ndo kibali cha mungu basi kime kuja pana Ndiyo navyo ni kinyume Lakini chenye maana hile hile Hana hana nyeleo Ndiyo watu wanainu wa mungu mungu Masikio yenu yamesuguliwa eh, Mwana ameasuguwa masikio yangu na mwangu Saya kukutana mwangu wa msini eh. asim a mungo a sugar mas que o apoio é o que os quer salvar salvar já se postia salvar já se achou de na área que aí que dogo era na área nassemam mistalho Anasema mstari wa Katika tabu ya watu hawamo wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu Hawa watu kuna tatizo linawapata hawa watu lakini je kibali cha nguo yao hapana Hapana Nienda kufisho kwenye aibu ringeenda kufisho masema ni nini kiningine kwenye kufisho masema? Isoto muda mifano ya watu waliyoshi. Ndiyo kwa aibu tu karibu na aibu. Kwenye na aibu. Tende kwenye aibu. Siomba ni kwa florizora funtaisha Aibu Aibu kwa Eh, moja, nasema, wa saba, Mbona waovu wanaishi waze, naamu, kuwa na kuwa wazee? Naam, na kuongezeka kuwa na nguvu. Kizazi chao kinathibitika nao nao machoni pao na wazao wao mbele ya macho yao. Nyumba zao ziko salama pasipona na hofu, wala fimbo ya Mungu haiwapigi? fahali wao huvyaza wala hapungukiwi na nguvu ngombe wao mke huzaa asiharibu mimba Kuwatoa kama kundo watoto wao na watoto wao hucheza huimba kwa matari na kwa kinubi na kuifurahia sauti ya firimi siku zao hutimia katika kufanikiwa unanasema kisha hushuka kuzimuni gafra hawa watu ndio wanaohubiriwa kwenye makanisa é mas que marica mongo muitos homens conhecem na nini Mapesa, pensa zako, umepata safari ya para cá ni vingi vizuri viszuri achou na watoto wako coisinha me coa faz na nini coisinha quando a mãe está aqui banhando a outra tua coisinha virtu virtu te viu nível na vovô primeiro uongo não é mas kwenye a mãe não conhece se essa tu mami nina mami mongo pisa que tem que sair mungu Kip, tuko tunangalia somo kwa amba, kibali cha mungu, baraka za mungu, hazipimu kwa mafanikio, hazipimu kwa vitu. Yeah. Mtuangalia mifano ya watu, tuangalia mifano mizuri ya watu wane, mfano mbaya, mmoja ubiwe. Tuangalia kwa tiko tiko. Ono kwa amba hili somo ni namana, yani ni kweli mbele na nyuma. Mbele kwa amba kutokuwa na hivyo vitu, kutokuwa na nini, sio kipimo Eh, eh, eh, Sio kipimo cha, eh, kuwa navio Sio kipimo cha baraka na kibali cha mungu Lakini veweo kito kuwa navio Sio kwamba ni kipimo kwamba Munda hotu napigwa unateseka basi Mungu amekukubali hapa vipi Na mara hindi mungu wana tabia kufanya hivyo Sia mwena na visu lakini Bado na hivyo kifunza nana Nana ataweta kumijua mungu waka Nana amekua mshauli wa mungu, wa, wa mungu Hay, Kwa hivyo kwa mshauli mungu Lakini machache manu wana kujifunza Na mimi kifunza mingi, mingi vewe Mimugula kwa mba mungu wanaza kukuinua katika hiki na hiki mpuku nginaka kushusha ili kusudi usijivune kupita kiasa ili wanabili hivi hmm. mbinajua wale umfano sikuwa nao lakini umenetuwa hapa mwenye nusea kiswa mwenye nukua kumina saba nukua kuna watu wakoma kumi wali takaswa wali umba kutakaswa na yesu wakambia Wakiwa mbala ya sima musiji hapa unganisheni huko nene mkajiogeshe huko mbuni Walibofika njiani kambula jenda kule silo hama Wakafanya nini? Wakatakasika Tisa waka huko Walikuwa ya hudi Walikuwa nyumbani kwao Inaamini wale watu walienda kwa wajoba na nini Kwenye wakuanza kufanya pati Uyu alikuwa ni ya mgeni Hana mtu wa kufanya hata sherehe Kabili tuwa kwa yesu kufuku Hana pa kwena Hai, ndei. Ibrahimu fara wa kwanza. Tumuone Ibrahimu. Tumeshaona eh e, mtu tu chiona Mungu anamwambia Ibrahimu kwamba baraka zangu ziko juu yako nyingi na watu wanataka baraka za Ibrahimu. Je, wako tayari kukaa Bina mtoto mpaka miaka 100? Mia baraka za Ibrahimu. Nizo ndo baraka za Ibrahimu hizo. Miaka 100 hana mtoto. Labda hana mchumba. Labda hana mke. Labda hana mme. He, lakini ana miaka yote hiyo lakini baraka za Mungu ziko juu yake. Sasa watu nataka Baraka za Ibrahimu upane moja uhu mungine wazitake. Hapana. Kama ukitaka kudai Baraka za Ibrahimu. Kwa waza zapatika ni kwa Ibrahimu zapatika kwa Kristo. eh Kwenye kitapu cha garatia kikuhazi na kitapu cha wangu. Garatia tatu wa garatia. Baraka za Ibrahimu zapatika kwa Kristo. Na baraka kubwa kabisa ni, ni uzimu wa eh e. Lakini tuende tukasome uyo Ibrahimu ambayo tunahono. Nana asia asia jokamba Ibrahimu wareka bila mtoto mpaka miaka miyamoja. Kuna mtoto ambayo ya wabari hana. Ae, lakini nane anahisi kwa mba jibarami mwa kwa na baraka za mungu Mungu samisha sema na baraka zaki Mtu tuendele tuone kwa mba Sase fio vitu wafiku pamoja Kimoja kinaonekana ni, ni ni kama laana Lakini ni baraka bado Be, Yani sio baraka moja, Lakini kipu Hata kama kama kipu lakini bado baraka zipo. Hakiondo hile baraka ya mungu Mtu suame katika kitabu cha Cha Yakobo Yakobo mbili sinatatu Yakobo mbili sinatatu Waje niwafundishe pia kitu kingine wakati ingawa natafuta kubwa. Unataka kujifunza vitu vingi ndani ya siku kama roho yako bado changa kidogo. Usikremee. Chukua vile vichache unavyoweza. Eh. Chukua vile vichache unavyoviweza. Eh hata kama ni kwa shika mmoja viwili au ile hoja tu kkakaa tuane lakini kuna mtu mwingine asamaana anataka nivishike vyote na niweze kuviishi hapana. Hata mimi mwenyewe kiavivyo anambia niviishi hivi sitaweza. Ana sema ni sio mimi. Kwa hiyo visi kulemea pia Kuna mtu kena sasa mpone vimesha kuwa vingi vingetosha mungesha hapa Kwa hiyo tunandelea Ibrahimu Mfano Ibrahimu Yakobo 23 vina nasema hivi Yakobo 23 vina nasema aji Nasema hivi Maandiko yale ya katimizu aliyo nena Ibrahimu alimamini mungu Ika hesabiwa kwake kuwa ni haki Nae alitua rafiki wa mungu Rafiki, asio watu ingewalitua Watu wachitua walitua rafiki wa mungu wa hiripi Nadhani ni Daudi, Ibrahim na Adhani na Musa Lakini tunuangali Ibrahim pa Anaitua rafiki wa mungu Lakini anafikisha miaka miaka hana mtoto Hakuna kitu kinacho umiza naf ya manadamu Kia chauli mungu lio kufawu Lakini watu mbao bado walikuwa na ufahamu na na mguso wa roho wa mungu Tukatangu wa zhaliwa Kangu ukiacha sije tana hipo itawala bini Kama uishi kukakosa uza Unafika semu fulani hata zile pesa Na hile ilimu na kile kitu Fika kuma Lakini mungu alasema Bado wewe ni rafiki yangu Lakini huna Mpaka nita, nita mto Mpaka nitakapo mto Miaka mia mm. Ule nasema Ujue sara hakuona, hakuona mkwe acumulador elebeca Sarah ficou com o na tatu elebeca ficou com o meu namorinho na de outubro de março isso eu não estou tão eu não estou kituku Ibray não é nenhuma kituku aqui ninguém por aqui ninguém mungo alquara aqui há mara mara mara não não sei mas se você não confia em Ibray mas aqui ninguém bate eu Inasema hiyo ndo baraka yangu kubwa ninayokupa ya uzao. Sasa nani namuelewa? Mungu msilazimishe kumuelewa Mungu zaidi ya alivyo. Eh. Na wasomea Biblia. Si wasomea maneno. Tunaona Ayubu anaakiri kwamba waovu na nini na nini wanastawi lakini anasema mwisho wao ni kudondoka katika shimo. Eh. Mwanzo Sita enda huko nita tu. Kuminatano, mbili na tatu. Ibrahimu mpaka namuniza mungu. Na sema, wewe meneambia utanibariki. Ibrahimu wakati mgini ya kuwa binadamu kama sisi. E, na yakuwa nasema, wale watu ma binadamu kama sisi. Tabu walito kwa spikia mawago, ma, vitu vitu kwa havilia. Kama vini ya mimi na we. Anamuniza mungu na sema, okay, wewe mungu meneambia kwa humba utanibariki. Sasa angalia, ninaundoka na uze wangu huu. Na hivi vitu menibariki vyote ninaani atake nitarisiwa na... Na, na muedogu mtu mgeni Kwa na neto kitu kama sikosea Ahimerek Mungu wazema pana Kwa kuwa na subira unajua Mungu alikuwa kwa na mtafta subira Ibrahim Unaelewa hiyo Subira na imani ni vitu Zuhaviachani Kuhwezu kuwa na subira bila kuwa na imani Na ukiwa na imani itakupa subira Mungu wakamu subirisha sana Ibrahimi Kwa sababu wazema kumpima imani yake Kwa kukabizu Sada kaje kui pima kufuta kumbeba yule mtoto kumando ampira, mungu akowuyo, mungu akana tena kazi, na wakwangu, tena le, ona na mwanzo kuna tena mpaka nasa kumiza mwa sisi moketi, hizo baraka mpaka, naona wa Isema huta huta huta machia Ameriki yule rikuruka kunuolea Isak pana ufuo na subira kuna nyakati sifa kwenye tapu pausau. Umi ne kumnaza na shirini pina semaimi. Umi haraka kdogo haraka ueleweke eh eh ningekuwa nawaambia maneno ya uongo-ongo ningekuwa mnadhani mnaelewa ningekuwa ile ambayo unaona ile ileleevu ndio ndo naelewa kwa tafsira. Roma 4:19 inasema hivi Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani. Asema, Ibrahim inasema Ibrahimu hakuwa dhaifu wa imani. Alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwishakufa. Yaani akijaangalia ya mwili wake. Unajua mtu anafika sehemu fulani na zaika ambako unaona kama mwili ume wangu umeufa. Hauna kichoko. Hauna nguvu. Havuti, medhiawa na mikoncho, medhiawa na makoncho, na uthaifu, mekufa. E, anasema, aliona mwiniwaka mwiniwaka, anasema, akiwa amekwisha kupata umri, wakama miaka mia, na hali ya kufa ya tumbo lake kesara, lakini, akiona hali ya mungu, hakusita kwa ku, kwamba asiamini, bali, alitiwa nguvu kwa imani, hakimtukuza mungu. Katika hali hiyo, ya kukata tamaa, ya kulishua, ya kufanya nini Kwa sababu hakua wadhaifu wa imani Hakiona miru waki lakini bado, hakatuwa mvufu Hatimai maamba ya mungu, yakatimia katimia hadi za mungu za katimia Na hasi kutimia zote Misumia Kutimia kwenye vizazi vio eh mtu angalia kidogo Yusufu ujumbe ni nini kwenye hapo kwa Ibrahimu ujumbe usiangalie uzao usiangalie familia je wewe ni rafiki wa Mungu ndio kipimo kikubwa wewe Mandiko yana kushuhudia kwamba wewe ni rafiki wa Mungu ah utasema ajejisifu mimi ni rafiki wa Mungu Mimi naye nena na wewe na mkosea kwa Ibrahimu akamkosea Mungu anakosa mengi tu lakini aitwa mimi ni rafiki wa Mungu heni nenda akajitafakari ni uliulize kwamba wewe ni rafiki wa Mungu ndio kipimo kwa Mungu kibari cha Mungu ndani Eh. Hey. Yeah, Je, Mungu anawezaakasema? Huyu mm. ndiye mwanangu mpendwa nilependezwa naye. Huyu ni binti yangu nilependezwa naye mimi nilewake ni nipendeza? Tuendelee mbele. Tumwangalie Yusuf. Leo nimeamua tu kwenye wale watu wa agano la kale. Ndio e, ndo ameenda. He ni twende Yusuf Mlangu wa, wa 37 sabad, nuhabali nyingi za Yusufu inazia pale Yaliyo mtoke yote yanayina paka mishu Kitabu chamanzo hey, Kitabu siwa wageni tushakisoma Yusufu mlangu wa 37 Tusemi ustari ule wa 28 Pibule na sema hivyo Mlangu wa wa 37 Mstari wa 28 Waka pita wafaya wa midiani Basi wakamtoa Yusufu Wakampandisha kumtoa katika birika Wakamuza Yusufu kwa wa Ishmaeli Kwa vipande vya fedha 20, nao wakamuchukua Yusufu mpaka miso. Huyo mtu katika picha ya jujuu, ni kama ma, ma, matatizo ya memuazi. Mungu wa memuachi, na... ndugu zake mkataa, tena sio ndugu wote wale ni wazawa wababaki. eh. Kwa hiyo huyu kwa nje si, kwa vipimo vya makanisa ya leo hakuna Mungu ayepo naye na viba, na kibali cha Mungu kiko juu yake. So hana vipi? Hana watu yuko ugenini amepigika huyu. Eh, hem tuende katika kitabu cha Manzo 39 tusome 20 Biblia nasema hivi. 39:20 Biblia nasema. Ikawa siku ya tatu siku ya kuzaliwa kwake Farao akawafanyia niko 30 toa toandie Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani mahali walipofungwa wafungwa kwa mfa, wa mfame naye akakuwa akawamo aka gerezani. Mbali na kuzwa mbali na kuhatariwa ndugu zake na huko nyuma alikuwa na baba yake. Na baba yake Mungu vile vile hapo. Lakini Atakizo ya naanza kumtokea moja baada ya jingine Anaanza anauzwa, anafitinwa panza Badaya anashuka kulea, anazushiwa, anawingizwa Yani ndani ya utungwa na wako nagerezani Nani ya na na zani Lio hii mkriso hataki kusikia bari za Yusuf Kwa sababu hazimpi ya ile, ile, ile raha ya mjuju ya haraka haraka hii Hapa na kuachia mungu hivyo paponye na Yusufu katika tabu hizi Heee kayo siyo siyo awa kinaiyudar ng mga kinyumbani wana kama naamin yung barkwa ana ana ana ana ma makahaba yuko yung batis kito kuya kabo anak ubalik kahuyu yuko utmani kena tani yuko kisungon ung gundo anaw fanya kasi kano huweli yung sinungli yun na kamusta mukwani kini Tunufanya tafakari na mungu wako. eh Tuluko tu, tu, tu, kwenye mazo seathina tisa. Ishirini. Tuende mstari unawafuata. Ikua ishirini. Tuende ishirino moja. Miinta usumea rio andiko. Lakini bwana akawa pamoja na yusufu. Hakimfadhiri. Hakampakibali. Machoni pamukua gereza. Yani hata ndani ya gereza. Ndani ya utuma. Ndani ya kifungo. Bwana likuwa pamoja nae. Lakini kwa dunia leo hapa. Ndani kwa likuwa pamoja Leo hii watu akiangalia kanisa to kama ile wanaona Mungu hana hilo haiko kwenye ileo kanisa na kuachia Mungu hako kwenye kanisa la mabilioni na mabilioni ya binadamu kwa sababu Biblia inasema ngia kwenye upotevo ni pana naona ingia wa kule wanaiona Kote Anaelewana eh, wana kidogo Eh Mungu yuko pamoja na Yusufu lakini mambo ya Yusufu yamenezi vizuri Naweza na akamwenea baadaye vizuri kini pia hayakuwa mzuri sana. Alimaliza mwendo katika hali fulani. Badala akawa kiongozi, akawa nani? Hey, mungu anaweza akawa haja, akawa yuko pamoja na wewe leo. Na by the way, tafuta kutembea na Mungu kila kipindi kirefu. Hata wakati kwenye tabu, hata wakati ukija kwenye kwenye raha. Eh. Hey. Hey. kwenye kipengele, tuene mfano wa mtu mwingine. Tuene mfano wa wa Daudi. Kitabu cha Samweli wa 2. leo ni Jumapili. Na pili huwa siku kula chakula kidogo kidogo nikushiba. Eh. 2 Samweli 15, 2 hivi. Kifungu cha Samweli wa 2, kifungu kwa sema kubwa kimongelea baada Daudi. Mtakuta Daudi Samweli wa au nyakati kwanza mwishoni. Nasema hivi. Samweli wa 2. Samweli wa Samueli wapiri, kumina tatu Tuseme kumina tatu tena Samueli wapiri, kumina tatu, kumina tatu, kumina ne Nami ni wapi aibu yangu Wewe nawe utakuwa kama moja wa wapumbavu wa Israel basi Sasa na kusihi Huseme na, na mfaume kwa maana hata kukataza kunioa wala walakini yeye hakukubali kusikiliza sauti yake naye akiwa na nguvu kuliko yeye akamteza nguvu akalala na watoto wengi ni tukio baya lakini ndani ya matatizo dhambi lakini bado haina maana kwamba Mungu watoto wengi wapo ni Amnon mzali wa kwanza wa pili mwingine moja yake anaitwa Tamar ana ana mbaka mwa bid yake yani kaka na mbaka mwa bid ndani ya nyumba ya mfalme nafikiri wa mungu je si tu kaidi eh sio khi tu kaidi goni ya aibu kama huyu mtu alikuwa anahubiri watu wangekataa lazima pana ili jambo halipo halina kibali cha muujimu afaie lakini dhambi nafanya amkutu eh Toka kwenye Samuel 13 15umesoma ngapi 13 20 15 Mimi nimeitoka kusoma hapa 13 13 si ndio 28 13 28 29 Biblia inasema hivi 13 28 na 29 eh? na 29 hivi Shina naya, shina tisa. Kisha Absalom Haka waamulu watumishu wake Haka angalieni basi Moyo wake Amnon Utakapo furahiwa kwa mvinyo Nami nitakapo Waambia mpigeni Amnon Nipo mueni Msiogopi si mimi nire waamulu. Iweni hodari iweni na ujasiri Basi watumishu wa Absalom Wakafanya Amnoni kama alivyomaamua Absalom ndipo wakaondoka wana wote wa mfalme wakapanda kila mtu nyumbani mwake waki wakakimbia. Kuna Ndugu mwingine, hao wawili kumetokea bakati. Jambo baya. Anatokea kaka Ambayo wanashare mama. Absalom na Ayuli binti walikuwa mama moja baba Daudi. Alafu huyu ambaye alikuwa baba mama tofauti. Eh Huyu kaka huyu alikuwa mdogo kwa huyu akafanya mbinu wa muue Amnon akasafa watoto ndani ya nyumba ya Daudi wanaouana wana bakana Haya mambo hayo hayavikuwa baraka kwa kwa yote yote hata hayo bado yanaweza kutokea Yeye anampendeza Mungu hapana Sina ila pia Mungu alikuwa anapendezwa na kifo cha Kristo na tesu msalabani hakini iríbidi a pidiu yote a toquei kwamba baraka sio sio sio tu apana na mamãs zuli tenho baracas a moço é nada não é o nada não é o de playa mas o que o moço é o barulho do carretão Samueli wakwa, wapili 15 Ndana ni kakahu sana Kini ni punguze tu habari za Dawidi tuzimalize 15 15 15 15 15 15 15 Mjumbe akamfikiria Dawidi akasema Mioye ya wa watu wa Israel Ime na Absalom Basi daudi akamambia Akawambia watu wake Wote ologo pamoja na Yerusalemu ye Ondo keni tukakimbia kwa kuwa tusipo, tusipo kimbia Hapa na mtu miongoni mwetu atakayeokoka miongoni mkononi ma Absalom. Haya fanyeni haraka tuondoke asitupate kwa upesi akatuletia maovu na kutupiga mji huu kwa makali ya upanga ndo akakimbia mpaka sehemu inaitwa maha, Mahanaim. Daudi ani kama anapinduliwa na maneno huyo Absalom aliemuua maneno. Daudi. Bado derekimbia ufahamu unapotea. Alikuja kurudi baadaye. nada da minha leva somos o meu kweli não Kwa muito quero há tu oni ai mamãe não me de mina da ouvir a família aqui naquanto falei chega agora nada chega agora nada é é é me que somos Angu wa kumina tatu Mstari wa shirini na mbili Tena mitume Kumina tatu shirini na mbili Bili na sama hivi Kumina tatu shirini na mbili Na halipo kuisha kumondoa huyo Haka Daudi, Dawdi awe mfalme Wao ambaye alimushuhudia akisema, ni memona Dawdi Mwana wa yese mtu anaye upendeza mwyo wangu atakaye fanya mapenzi yangu yote ushuhuda haba na Paulo anana lena paulo anashuhudia kwamba daudi na hayo madhira yote mungu alishuhudia kwamba nimimona daudi mana waesi ambao mwyo wangu mependezwa nae kibari chango nko juyake eh nana nilwa ilisom tuliedewewe basi eh Sina muda wa kuangalia. Vipi Meshach, Shadrach na Abednego na Daniel? Kwa sababu wanatupa kwenye kwenye, ma, kwenye kwenye matundo ya ya, ya sindaa ya ya ya simba kwenye makanuru ya moto. Eh? Vipi Musa? Musa anatembea miaka 40, hakufika ya hadi, alishia juu ya mlima. Kwa mlima. Akaiona mbali. Kisha Mungu alikuwa ana kibali. e chakake kiwajua msi vipi ayubu mamba pitia ayubu ukipitia wewe akimwona sema alifu alikuwa m, ali, mtu aliyekuwa mwema kuliko watu wote wa mashariki nyakati ziki eh vipi mariamu mama yake yesu yanamkuta anajikuta amejitunza yuko safi anajikuta na mimba na kukotesa hajui nimetoka paka alipo kuja kuambia He. Na siku ya kujifungua Hana anajifungulia kwenye zizi la ng'ombe. Leo hii kip, kibali ni kwamba meju kwenye usali kubwa kuliko zote na kulipokuepo na madaktari bingwa watano wote walikuwa wanamaangalia kwa karibu na maaneshi walikuwa wamesimama wanangalia. Nicho kibali hapana. Mariamu mama wa Yesu aliyefungulia kwenye holi la ng'ombe sehemu anapokula ndama na ng'ombe. Eh. Ka, Leo hivi akitokea mtu akajifungulia kwenye mazingira kama hayo ataonekana akibari cha Mungu akijuja. Na usiwiseme kwamba haa vitu visivyo havikuwa vikuepo. Nyumba za wageni sehemu nzuri nzuri hazilikuwa zipo lakini hakuwa labda ya, yani, na pesa kulipia au zilikuwa zimejaa. Yaani hakuna hakuna kwenye vipao mbele. Leo hivi nakuambia hata ukiwa na hero ukawaambia kwamba kwa, naenda kulala kwa kwa si Serena hoteli unaweza usipate nafasi. Wakikuangalia ata wanaona huyu Mgoja tusubili kukua kuna bookings za watu wengine hera zao Huu ya hata book wanafata shuma kulipia chumba kitalara abuli Ndiwa huliko wa maliamu hawa. Na hata siku zilipo timia Zaa kuenda kumperika ilo mtoto ku, ku, ku, ku, kumuweka mbele zaabwana Mtoto mzalewa kwanza kuma huliko anaperika mbele zaabwana Na anakombolewa na wanuriyo Ndiwa huliko wa lita kipari maria Huliko ufanya Samueli Ndika kitaweza Samueli aliambiwa kwamba kama mtoto wa kiume anapeleka kondoo na mbuzi vitu viwili lakini kama mtu ni maskini unapeleka makinda mawili ya anjiwa e, Vindege vinege vitogo viwili yesu alipeleka vikinda viwili vya anjiwa alikuwa maskini na yeye ndo alirudi naye kwaso hivyo imeelezwa namna ambaye hana uwezo peleke nini e. maria hapo ha, ha, vitu vingi haikuwa ha, kwenye vitu vizuri sana kile akamzama Mfama, mkubozi. Wako na wakwangu. Lipi wale mitume? Ngini waliwawa. Ngini wali teseka. Ngini wali. Emilia mbiazi. Mipe kina yavana mbatulaji. Makoweni. Wale watu ota. Mbawa wale wanekana kibarit ya mungu wako juu yao. We, ma, ma, ma, mambo ya mungu. Haya wene vizu ndio waleko marafikiza mungu. Wale, Mambu ya mungu kimsinge wako juu. Kibarit ya kibari mungu na. Makenja mungu wako juu yao. Lakini pia nimesema hainu maana kwa mba Munga hata vitu vizuri pia hata kupa Lakini isuje watasumoja ukadanganyika Na huu ongo wa duniani ulioja kwenye uso wa duni Kwenye makanisi Ini somo nimetumia mstari mingi Sio mingi kama mbavo nimekuwa na upili Itafika shina moja Lakini Usishangae Ukajipanga watu wakaanza kulipinga kwa, kwa kwa maneno ya kufikiri Hana misali hata moja Lakini wakumabia haipo kwa sababu Anakumabia anajifanya ana kulipinga Kwa fikra zake tu Una pinga na hini misali nilio anika Mingi nilio itamuka blomoni minga e, Lakini watu watajifanya kuyapinga Kwa fikra Lafu natafuta Kibaricha mungu Kwa hizi kwa pinga mungu kilaisi Kwa kubarika Hati siku moja kipimo cha kwanza kabisa kwa utakuta Mungu kukunyima kibari chake ni kupingana na kweli yake. kipimo sio kwamba una nini huna nini. Kipimo unapingana naye. Eh. Mtume ya watu wa wengine sasa kwa macho ya dunia, kwa macho ya makanisani, kwa macho wa ya walokore ni wataji kwa majina yao. wanaonekana wana vibari vya Mungu chwana, wana kibari, chwana wana wana baraka za Mungu. Emtu angalie. Twende kwenye kitabu, kitabu cha Luka mlango wa 12. Luka 12 Twende haraka. Sudi soma la leo isifupi kidogo. Luka 12 mstari ule wa 16 mpaka wa 20. Luka 12:16-20. Anasema hivyo. Haka waambia mithali, haki sema, shambala mtu moja, tajiri, ilikuwa limezaa sana. Huyo kabalikewa kwa wafimu vya, vya warokore. Wei huyo baraka za warokore. Na makanisa. Ha, ah, tui nasema uongo. He. Kwanza likuwa tajiri. Shamba likazaa sana. He. Sasa, hivyo, uh, mwukula pioni. Mujiza umesha onekana. <laughs> pole zenu kwa kweli pole sana pole sana mbukulokole pole sana haya tuindire haka anza kuwaza moyo ni mwake akisema ni fanyeje yaani baraka zime mzili hajuya anze wa kuna watu ingine anashindwa anashindwa hali chakula gani kuna samaki, kuna nyama kuna kuku, anambaki anavidambalamba vyoto na kutimote kuna mshubi sasa huyu naye baraka zume mzidi ajui kufanya. rokole wewe endelee nifanyeje maana sina pakuaweka akiba mavuno yangu akasema nitofanye hivi nitazivunja gana zangu nijenge nyingine kubwa zaidi na hapo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu kisha nitajiambia eh nafsi yangu umebarikiwa sana ndio Kuna vitu, vyema vingi, ulivejwekea akiba Baya wee, hakumu kama ya na mungu, kajwekea hea mwenyewe eh? kiba, kwa miaka mingi, pumzika Kwaza alikuwa mipata kwa wakati moja tu Lakini nasema ni miaka mingi, anahasa kujisifu eh? Pumzika basi ule, unywe ufrahi Lakini mungu wakamambia Haka mwambia mpumbavu wewe Usiku huu waleo wanataka roho ya Na vitu ulivyo jiwekea Tajari, vitu hakuwa vya nani Nivyo alivyo mtu Ajiwekea nafsi yake akiba Asijitajilishe kwa kusoma Neno la mungu kwa kufanya Watu wa huko makani sana na kwameli Hajui, uki kuna kitabu Kineke matayo mwagwa shina nini Uki nausu ni nafambia kwa nina ni kiwa nijue Ninajua sabulia shina tata Kwa nini mchukaji wangu Nusu nimesha Wale wow. wawo Mungu walipingu Pinguwa kwa kini wana kini timia kwa mateno Injili ya obili siwa injili mbae Injili ya kweni Neaambia kwamba Musije mkatatanishwa na mambo mna yaona kwa macho enu Yatafakali kwa jinsi ya neno na mungu hey. Kiona vitu wa kuenda vizuri Ukitawa kujua kama vitu wa kuenda vizuri Uone umekatiza wiki mbili hujenda kanisani kusoma neno la Mungu umeambatana marafiki zako simu yako imejaa taka ni enjoy hapo kibali cha Mungu hatuna zaidi Kwa huyu mtu dunia ni Uka kumina sita. Uka uka kumina mbili. Kumina sana shirini mbili nasemani. Kumina sita kumina sana shirini mbili nasemani. Haka sema palikuwa na mtu moja tajiri. eh Baraka isu. Tajiri si sinu baraka ya eh Eee. Nesini magalieni. Nyumba. eh Mimi na nyumba saba hapa mjini. Eee. Nasio vijumba jumba. ah Magulofa. Eee. Bilioni bilioni. Bilioni. kwa pomtu akasema parikuwa na mtu moja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani leo hii mavazi ndio kipimo cha watu kufanikiwa alikuwa anavaa mavazi, mavazi ya kifahari na kula siku zote kwa anasa leo hii kipimo cha watu Ni, ni kuweza kutoka kala akala vitimoto, akala kuku, akala vitu vyote Hakaenda siji mahoteli makubwa makubwa Hana toka hoteli moja, Hana safiri siki kwa zara, ziba siki kwa morogoro kwa hati Ni ukipimo, anakula kwa, na, kwa nasa Hini namambia ukweli kutoka kwenye biblia kwenye maisha Kwa kila siku mutakayo kutananayo Leo hiji ukitoka hapa kutananayo Ute, TV yako itakuubili hivo Harafu badai itakudai hina It is like a PESA, HALO PESA, na Tenimani, a Zantinimani. It is very, very, very many. It is an account ya NMB, CRDB, TPB. It is not meant to be able to change it. It is not meant to be able to aka anasembalo kuna mtu na mmoja tajiri aliyekuwa anakula paanasa leo kipimo cha kula kipimo cha na Mungu moja maskini mmoja jina lake Razalo huwekwa mlangoni pake ana vidonda vingi habari za watajiri kwa kanisa kama hili sio ape ni unajua ugeni unakujua haiko hapo lakini unko, unko lakini baadaye tunaona kwamba huyu tajiri anapotelea motoni anaanza kulia anaomba Angalau kidole cha, cha cha Razalo Kichoviewe kwenye ma, maji Haende akadondesho kwenye ulimi wake sema likuwa kwenye moto Heo wanakambia haa leo kakuna moto Notu upu eh, Nese kana Razalo alimariza majiwa kwa duniani Bikini E eh, e eh, e eh, eh, mgoja Waya wa akasema, E baba Ibrahimu, nihurumie mtume Lazaro achove ncha ya kidole yule ambaye kwa anambwa na vidonda. Anatamani kujishibisha kwa kula kwenye mapombo yake na hampi nafasi." Eh, anaendelea kusema, akalia akasema, E baba Ibrahimu, nihurumie mtume Lazaro achove ncha ya kidole chake majini. Auburu. Kuna watu wameisha maliza raha zao hapa duniani." Kama kuna reksasari ziendesha, kama ni mabenzari endesha, kama ni mjumba nushowake ni hapa baada ya hapa nasubiri subiri, moto, waje, hanamu, hironano ni kuba na ni nama kuwa. Hili kwa hivya. Hii siyo kitu ya kwenye biblia ambajo wa kipo duniani. By the way, kipereka njiri, nisha wambia ukikuta mtu kapaki mkweche, usitengeme kwa mba talipokea jina la Yesu. Kaya na no kwa tayari. eh acha wale wenu mafarisayo kwa sababu eh ma, anasema alitumia nirogali anasema, anasema faraja yenu mshaipata duniani tayari eh niweza kusonga mbele na zaidi na zaidi lakini tutashia hapa tunataka kujifunza somo niweza kulifanya refu zaidi lakini eh itosha tu kwa hapa kwamba sio vitu ulivyo navyo sio uzao ulio nao sio elimu sio ambacho ni kipimo kama na makanisani na wakupiliwa kwenye mativi na wa uongo na watu wa makubwa hapana nenda akapate kweli kwenye biblia somo moja wapo ni i don't care i don't care Ni wanadamu ni nao washawishi Garatia moja kumi Au mungu anasema, Kama ninge kuwa Ninajaribu kwa watu waelewe Wakubali Nisingekuwa mtumishi wa kristo e, Yani kama zomorangu ninge kuwa Linalenga watu wengi Walikubali like ziwe nyingi Na watu wakubali na watu wajae Ninge kuwa simtumiki kristo Kama anafo sema pao Garatia moja msero Garatia moja msero Kweli. Mungu akubariki Akupe Maitaji ya nafsi yako Na zaidi sana kupe Vile aligovinia kwa ajili yako Na mimi pia nisi Sahau na wewe pia uleo kwa huku na huku Mungu pamoja na nini Na warinda watunze Sikuwa jumatano Sikuwa shule ya biblia Na kibari na baraka za mungu za kweli Sile juu yako wakati wote Ni katika jina na mungu baba mana Arom takatifu to me nema yote haya. Amen.